Basi tunaendelea na ibada yetu kipindi cha tatu kipindi cha mahubiri. ibada yetu ya tarehe 20 mwezi wa 6 ya 2021. moja. letu kichwa chake kinasema Yesu Kristo ndiye njia sahihi ya kupata uzima wa mire. wala sio miungu Yesu Kristo ndio njia sahihi ya kupata uzima wa milele wala sio miungu mshukuru Mungu kwamba kipindi cha kwanza kama ulisikiliza mtumishi akifundisha aki, aki Biblia katika kitabu cha Yohana iko sambamba kabisa na somo hili ambalo nitakalokwenda kufundisha Pia tumegusa gusa hata kwenye nyimbo ya mwisho kabisa eh? Lango ni kristo peke yake Na kama lango ni kristo peke yake yake hakuna mbadala mwingine Lakini ajabu wanadamu wamejiwekea mbadala mingi mingi mingi Kila moja na mbadala wake Lakini sisi uhalisia Tunangalia lango ambalo ni moja kristo Ndiye njia peke ya kupata uzima wa milele linagusa maeneo maku mawili Eneo la kwanza ni eneo la watu ambao either hawajaisikia hawajaipata injili either wameipata injili ya Kristo wakaikataa maana yake hawajao Eneo la pili Nila watu ambao wamesikia injili, wakaokolewa, alafu baadaye wakakengeuka, wakamwacha Kristo. Wakaziendea njia mbadala ambayo ni miungu yao. Wakarudi kule walikokuwa kabla hawajaokolewa. Kwa hiyo tutakuwa katika maeneo mawili. Katika maeneo haya mawili mlee ndani kuna tabaka tofauti tofauti. Katika maeneo haya mawili Kwa hiyo tutaenda, tunajifunza moja bada jingine. Hebu tusome kwenye kitabu cha Yohana kumi na ine wa sita. Pale Kristo anathibitisha yeye mwenyewe. Kwamba yeye ndiye njia, eh, njia. Yeye ndiye njia. Yeye ndiye njia. kweli na uzima. Anathibitisha. Anasema... Yesu akawambia, mimi ndi njia, na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yeye ndi njia, mtu hafiki kwa mungu baba ila kwa njia ya kristo. Pasipo njia ya kristo hakuna kuyona njia ya kuenda katika uzima wa mirene. Anaendelea kusibitisha Baru tunangalia kusibitisha Anaendelea kusibitisha katika kitabu uh, Cha matayo mlango wa kumina moja Mstari wa ishirini na saba Matayo kumina moja Ishirini na saba Anasema Haka sema Nimekabithiwa Na baba yangu Wala hakuna Amdiwae mwana ila baba Wala hakuna Amdiwae baba ila mwana Na yeyote ambaye mwana apenda Amfunulia Kwa tunaona Kwamba kristo anathibitisha Kwamba vyote Amepewa na baba yake ambaye ni mungu baba Kwe huu nathibitisho kabisa Kamili kwamba yeye ndiye njia Hakuna mwingine Kwa sababu hatujaona kwamba kuna mtu mwingine ambaye labda amepewa vyote tofauti na Kristo. Kwayo Kwa hiyo ndio maana tunatikitisha na sisi kwamba ambaye aliyepewa vyote ni Kristo ndiye njia sahihi ya kupata uzima wa Lakini ukikuta sasa wanadamu wanapingana na hilo neno la Mungu. Wako kinyume na hilo neno la mungu Tutakwenda kuangalia nini wanadamu wanasema Tutakwenda kuangalia nini wanadamu wanasema Na haja hapo Anaendelea kusema tena katika kitabu cha Yohana yoyo yoyo kumi msari wa 24 Kumi 24 Kumi 24 Anasema basi wayafudi walimzunguka wakamwambia hata lini utatu, utatu hangaisha nafsi zetu kama wewe ndiwe utuambie wazi wazi yesu akamwambia Naliwambia lakini ninyi hamkusadikii kazi hizi Ninazo zifanya kwa jina la baba yangu, ndizo zinazo nishuhudia. Lakini nini hamkusadiki kwa sababu hammo miongoni mwa wangu. Anaendelea kusema msero 27, kondo wangu waisikia sauti yangu. Nami na wajua nao wanifuata. Kwayo yeye kristo ndiye njia. ambaye ndiye mchungaji mwema na kondo wake wanaisikia sauti yake eh? na ndio wanaomfuata. Kwa hiyo Kristo hatuna shaka kwamba sio njia sahihi ya kupata uzima wa milele. Na tunaendelea ku, ku, ku, ku, kuangalia ni jinsi gani ambavyo sasa watu dunia inasema dunia yenyewe inasema kwamba yote ambayo Kristo anayo thibitisha sio kweli sio kweli Dunia inasema hivyo sasa kama sio kweli ni nini kama sio kweli hebu twende tukaangalie tufune kitabu cha Ezekiel mlango wa 18 kuanzia 25 mpaka 29 nitasoma Ezekieli kumina nane. Ezekieli kumina nane. Wanzia mlango wa 25. Mzali wa 25. Wanzia msali wa na 25. sana nimefoshea twende malaki 314 malaki tatu kumina nne. malaki tatu kumina nne. anasema utasoma mpaka 15 Mesema kumtumikia Mungu hakuna faida Na tumepata faida gani kwa kuyashika magizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za bwana wa majeshi Tuangalie tena kutoka tano msali wa kwanza na paka wa pilitoka tano msali wa kwanza Mpaka wa pili kutoka mstari wa 1 mpaka wa Anasema hivi hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao wakasema Bwana Mungu wa Israeli asema hivi wapate wape watu wangu waende ili kunifanyia sikukuu jangwani Farao akasema Bwana ni nani? Hata ni sikie sauti yake na kuwapa Isaieli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sita wapa ruhusa waende zao. Kwa tunaangalia jinsi ambavyo wanadamu wanakuwa kinyume tofauti na maelekezo ya Mungu kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima. Lakini wanadamu hataki kujua kwamba Kristo ndiye kweli Ambayo inamongoza kila mmoja, Kristo ambayo ni neno la mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunalisoma neno la mungu. Tunapata uongozi wakwamba ambapo tunapositahili kuelekea ni wapi. Kristo anatuelekeza katika neno la mungu. Lakini mwanadamu. Hahitaji kusikia sauti hii. Ambayo ni ya Kristo. Ambayo Kristo anayoisema kwamba mimi ndiye njia kweli na uzima. Kwa kwa nini mwanadamu hataki kusikia? Hawezi akaacha tu kusikia kila ambacho Kristo anasema. Yawezekana kuna kitu ambacho tutakwenda kukiangalia baadaye. Kila ambacho kilichomo ndani ya moyo wa mtu ndicho kinachozuia ili mtu asiamini neno la Kristo. Lakini kwa maneno haya tukiangalia hata wana wa Israel wakati Mungu anawataka watoke kule. Wakati anawataka watoke kule. Farao alikataa. Akasema Bwana ni nani? Mimi simjui mwana na wala simtambui. Kwa hiyo ile taswira ile sio kwamba ilikomea kule. Mana yake ni kwamba hata leo watu hawamjui. Hawamtambui. Hata injili ikienda kuhubiriwa, Tunapokuenda kuhubiri injili. Kuna watu wengine ambao hawataki kuhisikia injili. Mioyoni mwao hawamtambui mwana ni nani. Hawamtaki kristo ni nani. Mana hata neno kulisikia hawalitaki. Kondi omana tunaona hii tasuila kwamba. Tasuila hii inatuonyesha kwamba kristo. Anapokuwa anahubiriwa mahali popote pale. kama mtu ambaye hajaka vizuri na kama mtu ambaye hajaisikiliza injili neno la Mungu vizuri hawezi hata akalitia jina la Bwana tunaangalia huku farao hakuwa mtu wa Mungu maana yake alikuwa mtu wa miungu tukija hata malaiki watu hawa walikuwa ni watu wa miungu ndio maana wanahoji kwamba kwani tumemtumikia kri, Mungu malangapi Kwani tukitumika mbele za Mungu tutapata faida gani? Hakuna faida yeyote ambayo tutakayoipata. Lakini tukimaana wakiwa na kwamba wanatofautisha pale kwamba wakimtu wakitumikia miungu yao kuna faida wanayoipata. Wakimtumikia Mungu wa mbinguni hakuna faida wanayoipata. na wakati huo alikuwa akisema haya maneno ilikuwa ni taswira ya sasa sasa hivi ndivyo watu wanavyo kwamba wakitumikia miungu wanaona kuna faida wanayoipata wakimtumikia Mungu wa mbinguni ambaye ni Kristo hapa, hawapati faida wanayotaka wa wenyewe kwa hiyo wanajitahidi kukwepa kiasi kwamba watu wanapoipeleka injili tunapokwenda kuihubiri injili wanajitahidi wasisikirize Ile injili ambayo ayo kubiriwa Mana miungu haitaki kwenye ndiyo tofauti ambayo inayokuwepo inawasababisha watu Wanashindwa hata kulitia jina la kristo manaki wamefungwa Kisoma kwenye kitabu cha isaya mlango wa stini moja Kristo alikuja kuzifanya kazi hizo zote wafungua waliofungua kwaweka huu ambao wa mtefwa ni uote ziko pale ambavyo watu ambavyo hawataki kufuata kristo lakini kristo ndicho chualicho kuja kukifanya kwa tunagifunza nini hapa tunagifunza kwamba watu ambao nao tusikiliza ni kwamba njia pekee ya kupata uzima wa milele ni kristo peke yake ni kulitia jina la kristo Hata sisi ambao tuko hapa. Ni lazima tukue katika kristo. Katika neno la mungu. tumekwisha kuokolewa watayari. Lakini tunahitaji kukua katika neno la kristo. Kwa sababu hatuwezi kukua tofauti na neno la mungu. Neno la mungu ndio linatupa kukua. Kuongezeka siku hadi siku. Kuyo tunaendelea kuangalia kwamba kumbe. dunia hii usipokuwa unakristo ndani maana yake ni kwamba kuwezi ukampendeza Mungu Angalia kitabu cha Zaburi wa 1:1 Roma 5 Saburi miyamoja roba na tano Mstari wakuni na saba Mstari wakuni na Mstari wakuni na saba na tano, mstari na saba Biblia inasema Bwana ni mwenye haki Njia zake zote. Na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Mwana ni mwenye haki. Kristo ni mwenye haki. maana amepewa vyote na baba yake. Na kazi zake zote ni za haki. Koyo hatuna sehemu nyingine ambako tunakokuenda kupata haki. Ukisha liitia gina la kristo. Ukapata wokovu. maana yake umepata haki. Hakiiko iko ke kristo. Peke yake. hiyo mtu akisema mimi ni nayo haki. Hajalitia jina la kristo. Mana yake ni kwamba bado hajapata haki. Watu wengi wanajipa haki. Pasipo kujua. Pasipo kumjua kristo. Wanajipa haki. Lakini kumbe. Kumbi. Tukiendelea, tukiendelea kumfata kristo Yeye ndiye mwenye haki peke yake Ebu turudi kushoto kwenye zaburi hapa Shoto miya moja kumi Miya moja kumi na moja mstari wa kumi miya moja kumi na moja mstari wa kumi Biblia inasema Kumchabwana bwana ndiyo mwanzo wa hekima, wote wafanyayoo wanya wote wafanyayo hayo wanaakili njema, sifa zake za kamiilele Ntaa kumchabwana bwana ndi mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wanakiri njema, sifa zake za kamile. Kwa tukiendelea kumcha Bwana eh tunapata hekima sifa zake zinaka milele ndani yetu Sifa za Bwana zinaka milele ndani yetu Hebu twende tukangalie kila ambacho kila ambacho mwanadamu kinasababisha ndani yake. Anashindwa kumwamini Kristo ni nini? Kuna moja na litafuta hapa na si naona naona siku inaakili vizuri siku inaakili ndio lingetupa taswira. Twende tukangalie kila ambacho ambacho kinamzuia mtu asiweze kumuamini Kristo awe ameokolewa awe hajaokolewa lakini hapa ni imani ambayo inasababisha kwanza liye okolewa. aishi katika Kristo aweze kulisoma neno la mungu likakaa ambaye hajaokolewa kinachozuia asitake kuokolewa Tutakwenda kuangalia maana hapa Kristo yeye anathibitisha kwamba yeye ndiye njia lakini watu hawataki na huku ambao wameokolewa tayari wamekengeuka hawataki kuisikia sauti ya Kristo wameokolewa wamemaliza alafu wakakaa hivyo hawataki kuongezeka siku hadi siku Tusome kitabu cha Ezekiel 14 mstari wa 2 na mtaka wa 5 Ezekiel 14 mstari wa 2 na mpaka wa 5 Zeklio mstari wa mpaka wa wanasema hivi Ndipo neno la Bwana likamjia kusema Mwanadamu watu hawa wamechwaa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao nao wameweka kwazo La uovu wao mbele ya nyuso, zangu, nyuso zao Je ni like yangu ni ulizwe na wao katika neno lolote Tunaendelea msali wa basi Basisema nao uambie bwana mungu asema hivi Kila mtu wa nyumba ya izwe atuwae, atuwae vinyagovyake na kuvitia moyoni muake Na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake Na kumuendea nabi mimi bwana ni neno lake sawa na wingi wasanamzaki Ili ni wakamate nyumba ya Israeli mioyo yao, ye, mioyo yao wenyewe kwa, kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao Kwa hiyo tukumbuke kwamba tukumbuke kwamba Kristo Kristo tunapokuwa tumeokolewa tunapokuwa tumeokolewa tukalitia jina la Bwana tukapata wokovu Lakini bado kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akamuacha Kristo. Manake Biblia inasema kwamba mtu akisha okolewa, akapata wokovu, akarudi nyuma, hali yake itakuwa mbaya zaidi. Na kinachosababisha hali yake kuwa mbaya zaidi ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya vinyago vilivyoko ndani ya moyo wake. Ni kwa sababu ya miungu iliyoko ndani mle kwa sababu wakati ameokolewa akasamehewa dhambi zake lakini hakuacha kuishi maisha yale aliyokuwa naishi kabla kabla hajaokolewa. Sasa ndiyo maana shetani hazuiwi hata kama weo umeokoka Roho yako imepata haki ya uzima wa mileele. Maisha yako ni lazima kama ukienda tofauti na jinsi ambavyo mungu anavyo hitaji, shetania naingia. Kuyo ni nini ambacho shetania ana, anaingia kwa sababu umefungua mlango. Tunaona hapa mungu anasema wana wa Israeli wameweka vinyango ndani ya mioyo yao. mana yake ni miungu ambayo wanaendana nayo wanaamwabudu Mungu wanaendelea kwenda kanisani kama kawaida lakini wana vinyago Wakristo wanakwenda kanisani lakini wanabeba vinyago wanavyo ndani ya mioyo kila siku wanainama mbele za Bwana wanamuomba mbele za Bwana lakini ndani wana vinyago ndio mana hapa anasema hivi Mimi nitawezaje kuasikiliza watu hawa Mbona umebeba vitu ndani humo? Ambavyo mimi ni mbele zangu. Hebu neenda kawaambie mimi kwa hao wanaooomba, basi mimi nitampa kila mmoja kwa jinsi ambavyo alivyo Maana amemkataa Kristo. Mana hataki kusikia sauti ya Bwana. Anasema Bwana ni nani ambaye ni sauti yake? Anakana kataa ndani yake. Haweze akataa muka kwa kinyo mtu wakamsiki. matendo yake ya Kwamba kilichoko ndani ya mtu huyu. Ni nini? Ni. Mana Biblia ndiyo inasema. Kwamba mungu atamgibu mtu kutokana na jinsi alivyo. Kutokana na vinyago alivyo Hawa ni wana wa Izraeli, wana wa Izraeli mbiolewa Kristo. Kwa tasula yetu leo, tunavyoishi. Haijalishi umelikiri jina la Kristo, maisha yako ya koje, katika Kristo, unasafirinje na Kristo. Kunapokusha, kunapokuchwa, maisha yako ya koje na Kristo. Wapo leo tunawangalia, tunawana watu, na wengine tunawawafibitisha kwa macho. Lakini wameokolewa maisha yako yako tofauti kabisa. Kristo kila siku tunahubiriwa na, na mtumishi hapa kwamba tunasikia na hata sisi tunathibitisha hivyo kwamba wale wanaotembea uchi barabarani ni wanini? Ni wa Kristo. Wavaa milegezo ni wa Kristo. Mashoga asilimia kubwa ni wa Kristo. Nini kinachosababisha Kinachosababisha wanakiamini kile kilicho ndani humo. Walicho wa ndani. Na dunia. Mana yake wameweka vinyago ndani ndivyo vinavyo waungoza. na ina neno la kristo. Japokuwa au waliritia jina la kristo. Wakapata wako. Lakini maisha yao ya kila siku ni machafu. Kwa dunia imesha chafuka hivyo. Imebeba vinyango ambavyo viko ndani ya mioyo ya watu. Kiasi kwamba mungu hata kulipa. Ni, ni rahisi tu. Kwa sababu wame hapa kwamba mimi ni tamlipa. Mimi ni tampa. Mtu yoyote. Sawasawa sawa na jinsi alivyo. Kwa sioni ya jambu. Kwamba eh, watu wanalipwa tofauti tofauti. Nina vyolipa mimi tofauti na la vyolipwa mpunishu. Tafauti unavyolipa wewe tofauti unavyo na na mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu wameweka vinyago. Mimi kama nimeweka vinyago ndani mwangu na simama madhabahuni kwamba ninafundisha, lakini mimi kumbe nafundisha nina vinyago. Mafundisho nina fundisha. yanatokana na vinyago na miungu iliyo Basi mungu atanilipa kutokana na jinsi ambavyo mimi nakwenda mbele ya madhabu yake. Nafundisha na vinyago ambazo ziko ndani mwangu. Ndiyo manu naona watu, wanakatika tu. Sio kwa batimbaya. Mungu wanangalia. Nikate wapi miache wapi. Nikate wapi miache wapi. Tumisha metuambia hapa kwamba. Alifundisha lile somo la, la tibi Joshua. Na kweli wengi walimpukana. Wengi walimpukana. Na kama matusi au miatatu mia ya mefika u. Lakini kumbe ni sahii. Ni kweli, alichokihubili. Mana watu wana, wana jina la bwana alafu wana poanza, wanapewa, wanapewa eh, kumtumikia bwana wana kengeuka, wana muacha, wana beba vinyago vingine, wana miungu ndio natumika na Kwa jina la kristo. Sasa kwa nini mungu kwa nini mungu wasilipe? Mana nasema wameweka, eh, wameweka kwazio. Mbele ya nyuso zao Kwenye ni mungu wa siripe? Kila siku tunangaika Tunasema dunia dunia dunia dunia uh, Hili gonjwa hiki na hiki uh, uh, Ni kwa sababu vinyago watu Ameviweka wa hawataki kumamini kristo Lazima lipe kutokana Na jinsi mtu Awamelitia jina la kristo Hajaritia mungu wa nari. Kwa sisi tu hivyo Kwa sisi tu hivyo Kuna vinyago vingi ambavyo viko ndani ya mewe ya watu. Jikaguwe jichunguze wewe mwenyewe. Kila mtu manayo maisha anayo ishi. Sio kwamba hayajui, Anayajua maisha haya. Na mimi najua ni Kila moja ajikaguwe anaishi maisha gani. Yukoje mbele ya kristo. Yukoje mbele ya kristo. Kwa tunachotakiwa ni kukaa vizuri, na mungu. vizuri na kristo Tusikengeuke Kamba ambavyo dunia inakengeuka dunia imekengeuka Haimtambui mungu Haimtaki mungu Hata kama kisema Hata kama Kwa mfano wapo wahubiri wengine ni kweli kwamba wanasema lakini Hawasemi kwa jinsi ya kristo Kuna wahubiri wa kweli, kuna injili ya kweli na kuna injili ya uongo. Ya kweli kabisa ipo injili. Na za uongo kabisa tena zipo nyingi. Sasa ni kujikagua tuangalie. Maisha haya tuliyo nayo. Shetani ameumbwa na Mungu kwa ajili ya kazi hiyo. Ameandikwa, amemuumba muharibu kwa ajili ya kuharibu. Kazi yake ni hiyo. Kristo amekuja kwa ajili ya kukomboa na kuokoa. Kwa sisi tuangalie Kristo ambaye ametuokoa, tumepata uzima wa milele, hatuwezi kusimama mbele ya hukumu siku ya mwisho katika kichi cha Mungu Baba. Sisi tumekwisha kupita. Sasa tuendelee kuishi maisha ambayo na mpendeza Mungu, maisha ya utakatifu. Sio kwamba wakati Mungu anamambia Zekaria hapa alikuwa hajui kwamba Waisraeli ni taifa lake, alikuwa anajua. Sio kwamba napomlipa mtu sio kwamba hajui, anajua omeokolewa. anakulipa tu. Lakini roho yako iko salama. Bwana Anataka awakamate wa Kristo. Tusome kitabu cha Ezekiel papa. Hiki hiki turudi mlango wa nane mstari wa Kristo anataka kuwakamata wa Kristo. Mlango wa nane mstari wa tatu anasema hivi. Nae akanyosha mkono, akanyosha mfano wa mkono Akanishika kwa kishungi kimoja chanyuele za kichwa, changu Na yoroho ikaninua kati ya dunia na mbingu Akanileta katika maono ya mungu mpaka Yerusalemu Mpaka mlango kuingilia uwa wandani Welekeao upande wa kaskazini mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiyayo wivu Mungu anataka kuakamata wa Israeli lakini anataka kuakamata wa Kristo leo Hapa Ezekieli anasema hivi Akaona mkono, mfano wa mkono ukaja ukamshika kwenye kishungi cha kichwa katika roho maana yake hapa yuko katika roho roho ndiye Mungu anampeleka sasa kwenda kumonyesha jinsi ambavyo watu wake wanavyoishi wanavyomwabudu katika mahekalu katika eka lu lake katika makanisa Wapo watu wengi wamejaa. Wapo watu wachache katika kanisa. Lakini jinsi wanavyo mwabudu. Kila siku wanavyo safiri katika safari zao ya kwenda mbinguni. Una safiri Lakini sasa anamchukua eze Anampeleka kwenda kumonyesha nini? Jinsi ambavyo watu wake walizyo. Tusome kwanzia mstari watisa. mlango huu huu. Tutaendelea. Ni, ni, ni maneno mengi lakini. Tusome mstari watisa huu mpaka. Aa, mitaka pokomea. Tuende. Akaniambia, Ingia uyaone machukizo mabaya ya nayo wan, hapa. Basi nikaingia ingia. Nikaona tazama kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israel, vimepigwa ukutani pande zote na watu sabini wazee wa Israel, walikuwa wamesimama na kuzielekea na katikati yao alisimama ya Azania mwana wa Shafani kila mmoja anachetezo mkononi mwake na uf, harufu ya moshi wa Uvumba ulipaa juu Tusome msali wa kuminatatu Akaniambia tena Utaona tena machukizo makubwa Mengine Wanoya tenda. Ndipo akani Mpaka lango la kuingilia katika nyumba ya bwana, Ulierekea upande wa kaskazini Natazama wana wake Wameketi wakimlilia tamuzi Na kuendelea Tasa, aya ndiyo mambo yaliyokuwa katika hekalu la mungu. Ambayo yako katika makanisa. Yako katika makanisa. Kuna vinyago, kuna wadudu wengi, wa yani tufuti tufuti. Ni habari ndefu. Lakini niwa kristo, Lakini wanaka na haya madudu yako. Wanawake wako 25. Eh wameligeukia heka wanama, wana, wanaliabudu jua. Alafu hapa hapa kwa, kwa, kwa hawa ambao hivi vinyago na madudu mengi mengi mengi mengi yako ndani kuna mtumisi wa Mungu. Ya Azania huyu mwana wa Shafani huyu. Ukisoma ukisoma eh ukisoma kwa ukwe, kwa kwa kwa kwa. Falme. Na kama sikose form a page, kuna habari zake huko. Shafani. Eh? Ana historia habari zake huko pamba. Yeye ndiye alie alie alie alie kiwa aliyepewa alie, kitabu eh cha neno la Mungu halisi. Manake ni mtumishi yuko amekaa amesimama ame katikati ya watu wa Kristo hao. Manake ni kiongozi wa dini ambaye amebeba ujumbe wa za za vinyango. Tumishi kila wakati anaimba, ana nasema sana. Lakini mapoke, wanapopokea hayo mahubiri mafundisho wanayapokea tofauti ni kweli. maana imeandikwa sasa wana wa Israeli walimwabudu wali, wali, wali Mungu hivyo walimkataa Mungu na ambao ni Wakristo wa leo ambao naikataa injili ya Kristo ambao wanakata neno la Kristo muongozo wote wa maisha hata kama umeokoka muongozo wote wa maisha ya kwenda mbinguni uko ndani ya neno la Kristo Lakini watu wanaweka pembe na wanakuenda makani sana. kwa munguzo wao. Munguzo wa vinyango vidivyo ndani ya mioyo yao. wanaishi kwa hivyo. nini mungu wa siripe? Anapolipa mungu, watu wanaanza kusema mungu huyo siji nini mefika wapi. Watu, watu wa mungu. wanapahubiri kweli juu ya malipizi haya. Watu wanalalamika. Manayake weu kwa pandegani. kupande wa vinyago, pande wa miungu. Na hawa watu wanafundisha kutokana na miungu yao. Konda zangu sisi tusiiwe. Tusikilize kila ambacho tunachofundishwa. Ndio mana tumisha na soma Biblia. Soma neno la mungu, usidanganywe Usidanganywe Biblia ni muhimu Hata sisi na mtumishi pale Hakuzaliwa na yelewa Biblia Na mimi kwa sijui Hata kuifunua kuangalia hiki nini Sikujua Lakini ni kutokana na kusoma neno la mungu. Soma neno la mungu. Badala hake kilichopu wa kristo. Wanaziweka katika mi, mi, mi, mi Katika makabati yao. Akitoka hapa leo. Eh, leo ni jumapiri. Anafika neweka kwenye kabati. anaendelea na mambo mengine. Lakini kumbe. Kile ulicho kiacha. Ulicho kiacha Kukisoma. Kuanzia siku ya jumatatu, paka siku ya jumamosi, ni kikubwa ambacho kinge kuongoza tofauti na jinsi ambavyo dunia na vyo kuongoza. Tunatoka kila siku asubuhi mtu anatoka, anapotoka nyumbani, unaingia barabarani tu hivi, dunia inaanza kufundisha. Inafundisha vinyago, mana wate hao tunawo, wana ni wakristo kristo, wana makanisani. Kwa kati tunakuja Kwa kati tuna, tunasubiri bajaji waje Kuna mama mmoja Bila hili Na mba ni tamuke tu kwa <clears throat> alipita Halipita hapo Anakuenda mpesa Na muangalia hili Hamevah skin touch Na jacket Na nimu kristo Anataka atoke hapo Akajipodowe alafu waende wapi? Kanisani. Hata huna aibu uko mazingira ya nyumbani kwako na hakuwa mtu wa mbali mfahamu Mazingira hayo hayo ambayo huwa tunapangia majadi pale. Pale jirani kuna. Sasa unashangaa hiki kinachofanywa hiki ni nini? Hayo ndio maisha. Ya kinyango ambavyo viko ndani, huyo naye mama huyo ana kinyango. Ana Mungu wake aliyeko ndani anaye Ukifanya hivi ni sahihi. Ukifanya hivi ni sahihi. Usifanye hivi. Nina imani na watoto. Watoto wanajifunza nini kutoka kwa mama? Wakati huo ilikuwa ni kwenye saa na dakika. Sio kwamba walikuwa melala watoto, walikuwa wameamka. Ya mkini wawalimuwo mama atembea hivyo. Man yake sasa mtoto watoto kama hawa na yeye atataka hivyo. Ukimzui umekosea. mana wewe ndiye iyemfundisha. K Koya dunia ndivyo ndicho inachofundisha. K kwetuangalie sana. Mambo haya tunayokuwa tunajifunza kila siku huko duniani ni mengi kuliko ambayo tunajifunza katika neno la Mungu. Tuangalie sana. Ni vitu ambavyo sio rahisi. Ni kweli mtumishi wanasema sio rahisi. Hata hapa alikuwa anatuambia kwa anatuuliza kwa je ni rahisi? Walifuata neno la Mungu. Sio rahisi. Unatakiwa ujikane. Bila kujikana na kubeba msalaba huwezi Huwezi ukapendeza mungu Huwezi ukapendeza mungu. Lakini kuna mambo mengi katika sura hii ya kujifunza na mambo mengi karisa Lakini ngoja twende kutokana na muda ambao unawezo kaniacha, tusomee twende tusome kitabu cha Yeremia mstari mlango wa 2 na mstari wa shina saba kitabu cha Yeremia mlango wa 2 mstari wa 7 anasema mstari wa 27 anasema Waliambia ogongo la mti wewe u baba yangu na kulia kuliambia jiwe Ndiwe ulie nizaa kwa maana wamenipa mimi visogo wala hawakunielekezea nyuso zao lakini wakati wa taabu watasema simama ukatuokoe Unaona watu hao jinsi walivyo. Wamemtega mmtega kisogo. Hawamtaki. Lakini wanapopata shida, unawakuta makanisani kuna mikesha ya maombo. Kila mtu analia kivyake. mwingine kuta, ukuta mwingine anatembea kwanza huko mpaka kule anarudi tena kazi yake ni hiyo hiyo tu anaomba naomba. lakini ndani humo amejaza vitu. vimejaa ndani atakapotoka hapo hapo kanisani akitembea kutoka barabarani tu anaanza maana ni maisha yake huyo hajafunguka hajafunguliwa na Kristo ndani Neno la kristo halijaka mle ndani, halijachukua na fasi ile. Ambapo shetani amekaa ili neno likae pale. Haponi, badu. Ila napeleka unafiki mle ndani, kwenda kuonekana kwamba na yeye, anamwabudu mungu, anam, anamtukuza mungu. Kumbe hamna. Wakipata shida, waniwe pesi na halaka punja kuomba. Mimi ni, ni, ni wapenini sasa. Tulisoma ye mungu na analipa kutokana na mtu jinsi ya mbe. Wewe mba tu. Wewe ipende dunia. Uendane na dunia. Ipende dunia, uendane na dunia. Alafu mwisho wa siku umepata. Kipigo, alafu wende mbele za mungu. Wanze kumuomba, umombe Mungu wana sema. Mimi ni talipa. Si kulipa. Kumishi alitufundisha pale asubuhi Mungu analipa. Ukimtumikia Mungu vizuri, anakulipa vizuri. Ukimtumikia Mungu vibaya ovyo na na na na na na na na na, na, na kumkejeli kejeli, anakulipa sawa sawa na jinsi ulivyofanyaje, ulivyofanya kazi. Kwa nini asilipe? Hebu tuendelee 28. Anasema hivi. Lakini wako wapi? Miungu yako ulioifanya anawauliza sasa na wasimame hao kama wakiweza kukuokoa wakati wa yako kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawa sawa na hesabu ya miji yako e hey, uda maana si unao hey, hao ndio unaoabudu kila siku anawauliza sasa wako wapi miungu yenu sasa si hao hao waokony hao utajiri hao hao wawape mafanikio ndio maana unaona wanakwenda kukanyaga mafuta wanakwenda kula keki wanakwenda kufanya nina nini na nini huko wanataka kwiviona ni kwa sababu hiyo ni miungu napewa na miungu sasa wanataka kuokolewa Hey miungu haiokoi Mungu ndiye anayokoa. Anawauliza sasa iko wapi miungu yeyo iwaokoe? Ujumbe wake ni nini? Tunawaambia watu hawa ambao hawataki kuokoka, ambao hawataki injili ya Kristo ili wapate uzima wa milele. Hiyo miungu aache. Huyo miungu wa nayo waitupe Mukisoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume mlango wa kuminatisa Paulo alipo ihubili njini Hawa ganga, hawa aguzi jina la kristo wakatugu Wakalitia jina la kristo Walikusanya vyote, walivyo kuwana miungu yao yote Wakayikusanya Wakayichoma moto Biblia nasema na thamani yake yapata 1050. Sasa kwa nini wao wasiachane na hiyo miungu? Kwa nini wasiachane na kudanganya watu? Wakati yupo Kristo ambaye anaokoa unapata uzima, roho yako inapona, uzima wa milele na hata katika maisha ya duniani hapa katika mwili huu tulio nao unaishi vizuri. kwa kulifuata neno la Mungu. Waishidali hawakuwa hivyo na Wakristo leo hawako hivyo. Ndugu zangu maisha haya haya tunayoyasoma haya sisi tusimishi hivyo. Sisi tumfuata Kristo. Tumfuata Mungu wa mbinguni. Kama jinsi ambavyo anavyo sema. Tumfwate nili. miungu haina mbingu. Ingelikuwa na mbingu tunge sema labda watapeleko kwenye mbingu ya, ya hawa miungu. Hawa na. Hawa miungu nao ni viumbe. Sasa wanambingu ipi. Ambako wataka wapeleka hawa watu. Mana yazania azania katikati ya wazee Wa Israel. Katika vinyango hivyo na mbali mbalimbali Wadudu na takataka taka zote Kiongozi huyu Mchungaji huyu Asikofu huyu Wadini Wote wanamsikiliza yeye Suwana na vyobili mimi hapa Njini wanansikiliza mimi Kwa mana hiyo nitakachokisema hapa hiki Njini mna maana manasini na biblia hapa Sasa na yeye ya azani ya mtoto wa shafani Na yeye ya mesimama katikati ya wazee wa Israel Ana Mambo ya miungu Mlendani kwenye taswina na mitakataka zote Hawezi ya neno la mungu wa Lakini watu ndu wanapenda hayo Hayo ndio watu wanapenda. Hayo ndio watu wanapenda. Lakini Mungu inamchukiza. Mungu inamchukiza. Ni palipoamua Mungu kwenye mlango wa 9 nafikiri. <clears throat> mlango wa 9 Ezekiel. Mlango wa pale Mungu aliamua kutoa adhabu. kwa wana wa Israel kutoa adhabu kwa wana wa Israel akawabu mlango wa 9 cha Ezekiel mlango wa 9 na tukaangalie pale kuna mlango wa 9 wanziemsalimu wa kwanza anasema kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema Wamulu wale wanaosimama mji wanaosimamia mji wakaribie kila mmoja na awe na kitu cha kufisha na kitu cha kuangamiza mkononi mwake unaona wana anaanaambiwa wale wanaosimamia mji maana yake Ili ni jeshi la Mungu waje na kitu cha kufisha Mstari wa natazama watu sita wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu ya upande wa kaskazini kila moja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake Hebu twende kwenye mstari wa nne ni habari ndefu anasema bwana akamambia. Pita kati ya mji kati ya Yerusalemu ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati, kati yake Kati ya watu sita akaja mmoja ambaye Mungu alimwambia Pita Ufarsalimu katie alama Kati ya watu ambao wanachukizwa kabisa na mambo yanayofanyika. Yule aliyepewa agizo hilo akaondoka akaenda kutia alama kwa watu ambao wanachukizwa kabisa yani ukimuona mtu amevao vyovyo ovyo, yuko ovyoyo, ovyo, moyo wako unataka kuchomoka unatiwa alama. Mungu ametia alama kama wewe huwa unaona machukizo unaumia ndani ya moyo wako Mungu ametia alama Biblia inasema Usabu inasema nao hao wengine waliyowaambia nami nalisikia piteni kati ya mji nyuma yake akapige mkapige jino A, mkapige jicho lenu lisi achirie, wala msione huruma Waweni kabisa wazee <clears throat> Kijana, msichana, watoto, wachanga Na wanawake wala msimkaribie mtu yeyote Mwenye hiyo alama Tena Anzeni katika pata katifu pangu Basi wakanza na kuendelea Mungu anawamuru Waende wakawue Wasiatie Alafu wanzie huko madhabahuni huko huko niko kuna, kuna, huko niko kuna shida Huko niko kuna shida Wachungaji ndio shida na potosha watu. Sasa hivi kukanyaga mafuta umethega hapo Kimara. E, watu ambao wanatoka barabara ya kutoka Morogoro, wasifate shida kwenda muenge, kawe, matembelea ya pili, a wapo Kimara tupare. Kwa licha di mwacha Naya na redio. Kwa wanakanyaga pale mafuta, wana, wanapewa keki pale, wanapewa vitambaa pale, wawo waw, chochote kile. Hata ugali unapula pale. Kwa watu ambao wananzia wanaanzia maramba mawili wanapwenda matembelea ya pili. Sasa wamegawana, njia zote. Kule mbagala wako. Barabara ya bagamoyo ndio hiyo, mwingi Barabara ya morogororodi, hapo kimara. Kwa yowewa usipo kaa sawa, lazima utanasika. Kwa, kwa mtego huu lazima utanasika. Sasa Mungu anasema hivi. Nenda ni mkao. Lakini aliyewekewa alama msimguse. Alafuanzeni huko madhabahu ni kwangu wewe. Sasa yuweje, Leo watu wanahubiri kwa habari za vigogo za vigogo hao vigogo wa mashetani wahubiri alafu watolewe matusi alafu walaumiwe lakini ukiangalia kwenye kwenye kwenye biblia neno la mungu iko wazi yapo maandiko mengi sana sifi yasome yapo maandiko mengi sifi yasome yanawaengua hao watu Wanaka, uyani wanajitenga na mnahi Hata wewe mwenyewe uki soma hayo Utaona wamejitenga Hawa ni watu, hama shetani Lakini hawa watu ndi wanapendwa Maana wamependa dunia watu Kwenye kitabu cha mlangu, cha Yohana Yohana eh, wa, wa, wa, wa, wa kwanza, mlango wa pili kuanzia mstari wa kumina mpaka kumina saba Mungu anasema msipende dunia. Na mambo yake yaliyo yani dunia, achana na dunia na mambo yake yote ya Nipende mimi peke yangu. Lakini watu hawataki. Ndio Unakuta kwamba mtu akihubiri kweli hawezi akasikilizwa. Mtu akihubiri uongo na makofi. Hata hata hizi simu za kufuta, ukienda mtandaoni, utawakuta kuna wahubiri kule. Eh, wazoefu. Wakuhubiri uongo, alafu kanisa zima likainuka likapiga makofi. Lakini ukiji ukikiangalia kile kitu, ukiingia kwenye Biblia, unakikuta kiko tofauti. Amekisema hivi, kina maana hii, lakini unakuta, kina mchepuo kwa ajili ya kitu fulani. Ambacho mioyo ya hawa watu wanataka. Wanapiga makofi. Maana, anabiblia. Sini biblia. Chochote nitakacho kisoma hapa, nikianza kuhubili, natililika maneno yangu, yangu, yangu, yangu, yangu, yangu, yangu, mpaka, mwisho, mpaka, nilakunasi, unanipigia makofi Mimi ni mhubiri mzuri lakini kumbe iko kinuno tofauti kabisa Biblia jitsikos. Kwa ndugu zangu kwa Biblia ni muhimu kusoma Kuja kujifunza hapa Biblia ni, ni muhimu kuja kujifunza Sawa tutasoma huko sisi wenyewe lakini kipindi cha kuja kujifunza Biblia tuje Kuna vipindi viwili siku ya lihamis. na wakati usiku ya jumapili kipindi cha kwanza ili tupate ufafanuzi wa maneno yaliyoandikwa unaweza ukao unasoma unalisoma hilo neno sawa lakini maana yake halisi huijui Watu tumepita milango tofauti tofauti. Na milango hiyo yamkini tulipokea kwa mapokeo ya mafanikio huko. Nawe na mahubiri ya mafanikio yana yana, yana, yana, yana jinsi yake wanavyohubiri. Lakini ukweli wa neno la kweli unajitenga, unajulikana. Kwa hiyo tujifunze neno la Mungu. pako fundisho. Mafundisho yetu tunafundishwa alhamisi. Tunafundishwa kipindi cha kwanza siku ya Jumapili kama leo asubuhi. Fatia to